Ganz anders dagegen dürfte es im Leben von Toni Trift alias Stefan Volkmann zugehen, denn sein Job ist es, kritisch seine Meinung zu sagen. Er ist Kabarettist. Ich freue mich, dass ich auf der Bühne so richtig kritisch sein darf. Das erwartet das Publikum auch von mir. Mal mache ich das mit Humor, manchmal ironisch, manchmal aber auch direkt. Ich darf über die Politiker schimpfen, aber auch über den Durchschnittsbürger und seine typischen Gewohnheiten. Herrlich. Haben Sie denn gar kein Mitleid? Mitleid? Hm, da könnte ich mal drüber nachdenken, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht. Und Argumente gibt es ja genug. Die finde ich jeden Tag in der Zeitung. Was steht denn bei Ihnen besonders in der Kritik? Unehrlichkeit gegenüber den Bürgern und Personen, die heute die eine und morgen die andere Meinung vertreten. Und bei Politikern reizt es mich immer wieder zu zeigen, dass sie versuchen, uns falsche Entscheidungen als etwas Gutes zu verkaufen.